Під вітром захвилювалася річка. Човен погнала кудись до берега. Над головою стябнув грім, оглушивши юнака. «Може кинутися у воду, доки вирує гроза? Я одразу покінчити з мукою», – подумав Деводар. Човен зупинився, ткнувшись носом у щось тверде. Дощ полив, як з відра. Грім гуркотів, не втихаючи ні на хвилю. І від берега пливли тугі струмені пахощів, хвої, грибів, диму. Хтось палить вогни, що подумав хлопець. Гроза котилася вдалич, дощ раптово перестав. І на кові стало холодно, він спробував звестися на ноги. «Хто там?» – почувся старечий голос від берега. «Хіба не видите?» – якимсь морозним голосом відказав юнак. «Втім, та й річ, що не виджу» відповів голос. Я сліпий. Стріла кольнула в серце хлопця. Сліпий? Як же це? Чому він потрапив до такого, як сам? Хто ж ви? Тремтячий від хвилювання запитав Деводар. Мене тут усі знають, озвався голос. Хіба не видиш? Я ж боян, співець. «Я не тутешній», – болісно пояснив хлопець, простягаючи руки в пітьму. «І я теж сліпий. Мене осліпили вороги в горах і пустили глом на муку вниз за водою». «Ось вийде, зітхнув баян, а затим юнак почув, що він шкандибає до води. «То ти поранений і покинутий. Дай руку, я допоможу тобі. Чую по голосу «Юний ти». «Шістнадцять літ. Дитяще. Ось так, тримайся за мене». Янак відчув сухоміцну долоню старого, припав до нього, вибираючись з човна. «Ну, втішся, люби синку, втішся, зі мною не пропадеш. Ходімо в притолок, там я тебе підлікую, заворожу, ти мені повідаєш усе». «Все минає, мій голубе, все минає, як світанкова мла». Правду сказав правічний Боян. Залишився Деводар у тихому притулку на берегах Дністра. Минали дні, загоїлися рани, приходили, народжувалися нові відчуття, інші прагнення, невідомі раніше думи. Йонак виходив з тісної землянки на двір, сідав Проти сонця на березі, пиво обличчям усім тілом ласкавий трунок променів, прислухався до гомону світу. День за днем загострювався його слух, охоплював такі глибини, які раніше були втаємничені для буденної тями. Страждання пробуджувало приховане, віковічне, дивоплинне. Минула осінь, спливла зима, прибула з теплих країв весна. Соловей починав чарівливу пісню в гаю, і Деводар єднався з ним у тому молодійному потоці веселощів, і бачив його нетутешніми очима, і радів його пташиним щастям, кохався його соловіною любовю, глухо шуміли віковічні дуби на кручі Дністровській, і навчув сумовитість та тугу в тому бентежному гомоні, а уява малювала буйнолисту крону що прагнула в блакитну прірву дивокола і без була осягнути волю, бо полажив лючі соки тужавим корінням з мовчазної землиці. Припадав сліпий хлопець обличчям до пахучих лугових квітів, вдихав запаморочливу хвилю в груди, знеможено лягав грілиць, розкинувши руки проти неба і слухав, слухав, слухав болісний і щасливий стогін землі. «Чому їй болить?» – думалася Диводару. «Чому вона щаслива?» «А болить їй, певно, від крові і муки людей та звірів». «А радіє вона, бо ярдив, щоденно сушить її сльози і пролиту кров, і багрянець муки стає барвами квітів на луках, в лісах, а радість народжує нові світанки інших дітей і солов'їні пісні». «Так приходила мудрість». Так зростало зернятко стів страждання, посієне великою мукою. І не відав юнак, що садівником того зернятка –